Capitolul 20 Filip fu promovat în clasa a șasea, dar între timp ajunsese să urască din suflet școala și, întrucât își pierduse în întregime ambiția, puținei îi mai păsa dacă învață bine sau rău. Se trezea dimineața cu inima pierită pentru că avea de îndurat încă o zi de robie. Se plictisise de obligația de a face tot felul de lucruri pentru că așa îi se spunea, iar restricțiile îl iritau nu pentru că erau nelogice, ci pur și simplu pentru că erau restricții. Tânjea după libertate, se plictisise să tot repete ceea ce știa deja și să piseze la nesfârșit, din pricina vreunui coleg greu de cap, lucruri pe care el le înțelegea de la bun început. Cu domnul Perkins puteai să lucrezi sau nu după cum îți venea la socoteală. El era entuziast și absent totodată. Clasa așa se era instalată într-o aripa a vechii mănăstiri care fusese restaurată și avea o fereastră gotică. Filip încerca să-și amăgească plictisala desenând-o de nenumărate ori. Și uneori desena din memorie turnul înalt al catedralei sau portalul prin care se intra în curte. Avea talent la desen. În tinerețe, mătușa lui Iza făcuse acoarele și avea mai multe albume pline de schițe de biserici, poduri vechi și căsuțe pitorești. Le arăta adesea când avea invitați la ceai la casa parohială. Odată îi dăduse lui Filip o cutie de culori, cadou de Crăciun, și el începuse să copieze tablourile ei. Le copia mult mai bine decât s-ar fi putut aștepta cineva și, curând, începu să facă și el tablouri. Doamna Carei îl încuraja. Era un mijloc foarte bun de alții ocupat ca nu cumva să facă vreo poznă și, mai târziu, desenele lui puteau să fie utile pentru vreo tombolă rămase vreo două din ele și le pusese pe pereții din dormitorul băiatului. Dar într-o zi, la sfârșitul orelor de studiu, domnul Perkins îl opri în momentul în care ieșea Alene din clasă. Cărei, Vreau să-ți vorbesc." Filip așteptă. Domnul Perkins își trecu degetele osoase prin barbă și se uită la Filip. Păru că se gândește bine ce vrea să-i spună. Cărei, cei Ce-i cu tine?" întrebă el brusc. Îmbujorându-se la față, Filip ridică repede ochii către profesor. Dar cum între timp ajunsese să-l cunoască bine, nu răspunse nimic, ci îl așteptă să continue. Să știi că în ultima vreme sunt cam nemulțumit de tine. Te-ai lenevit și nici nu mai ești atent. Parcă nu te interesează deloc studiile. Ai lucrat foarte prost și neglijent. Vă rog să mă iertați, domnule director, zise Filip asta e tot ce ai de spus ca să te justifici." Filip plecă ochii în jos bosunflat. Cum putea să răspundă că se plictisește de moarte? Știi, trimestrul ăsta o să dai înapoi în loc să înaintezi. Și nici n-am să pot să trimit familiei o informare favorabilă." Filip se întrebă ce ar spune directorul dacă ar ști cum era primită informarea în casa lor. Sosea de obicei în timpul gustării de dimineață și după ce se uita la ea foarte indiferent, Domnul carei eu o trecea lui Filip. Uite, e informarea cu privire la tine. Poate n-ar fi rău să vezi ce scrie în ea, spunea pastorul, rupând banderul la unui catalog de la vreun anticariat. Filip citea informarea. E bună? întreba mătușa Luiza. Mai puțin bună decât mărit eu de fapt, răspundea Filip zâmbind și eu în mâna mătușii. Lasă că o citesc mai târziu când îmi iau ochelarii, spunea ea. Dar după micul dejun, Merien intra să spună că a venit măcelarul și, în doamna Carei uita de informare. Domnul Perkins continuă. Mai dezamăgit și nici nu pot să te înțeleg. Eu știu ce ești tu în stare să faci când vrei, dar am impresia că nu mai vrei. Aveam de gând să te numesc monitor în trimestrul următor, dar acum cred că ar fi mai bine să mai aștept." Filip se făcu roșu ca parafocului. Îl supăra gândul că i ia cineva înainte. Strânse din buze Și mai e și altceva Trebuie să începi să te gândești de pe acum La bursa de care ai nevoie Dacă nu începi să muncești foarte serios N-ai să capeți nimic Pe Filip îl irita această predică Era supărat pe director Și supărat pe el însuși Nu cred că am să mă duc la Oxford Zise el Dar de ce nu? Parcă știam că vrei să te faci preot M-am răzgândit De ce? Filip nu răspunse Adoptând ținuta lui ciudată din totdeauna ca o siluetă din tablourile lui Perugino, domnul Perkins își trecu degetele prin barbă gânditor. Pietro Vanucci, zis Perugino, 1446-1523, pictor italian. Îl privi pe Filip de parcă ar fi încercat să-l înțeleagă, dar apoi îi spuse brusc că e liber să plece. Parese că totuși nu se mulțumi să lase lucrurile așa, pentru că într-o seară, peste o săptămână, când Filip trebuise să ducă niște hârtie în biroul directorului, acesta relodiscuția. Dar de data asta adoptă altă metodă. Îi vorbi lui Filip nu ca de la profesor la elev, ci așa ca de la om la om. Acum nu mai părea să-i pese de calitatea slabă a activității lui Filip și nici de scăderea sensibilă a șanselor lui în fața unor rivali hotărâți să-i smulgă bursa necesară pentru a ajunge la Oxford. Chestiunea importantă era schimbarea intențiilor lui în privința vieții de mai târziu. Domnul Perkins se hotără să-i reînvie dorința de a se hirotonisi. Îi stimulă sentimentele cu infinitabilitate, lucru mult mai ușor de făcut de vreme ce el însuși era sincer mișcat. Îl amăra teribil faptul că Philip se răzgândise și chiar credea că băiatul dă cu piciorul șanselor de a fi fericit în viață, dintr-un motiv pe care el nu-l cunoștea. Glasul lui era deosebit de convingător, iar Filip se lăsa foarte ușor mișcat de emoția altora, fiind el însuși o fire emotivă, în ciuda înfățișării sale placide. Fața nu-i trăda decât rare ori sentimentele, mai ales printr-o roșiață care i se urca brusc în obraz, și asta atât pentru că așa era în firea lui, cât și pentru că astfel se deprinsese în decursul anilor petrecuți la școală. Așadar, Philip se simți profund afectat de ceea ce îi spunea directorul. era foarte recunoscător pentru că îi arăta atâta interes și îl mustrea conștiința, fiindcă simțea că purtarea lui l-a întristat. Era destul de măgulitor să știi că domnul Perkins, care trebuia să se gândească la o școală întreagă, poate să-și bate capul cu el, dar în același timp, altceva din untru lui, cum ar fi fost o altă persoană care stătea cot la cot cu el, se agăța cu deznădejde de două cuvinte. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau! Simțea că alunecă pe un povărniș. Era neputincios în fața slăbiciunii care părea că se înalțe ca un val în lăuntru lui. Parcă ar fi fost apa care se ridică într-o sticlă goală ținută deasupra unui lighean plin. Și el strânse din dinți, repetând în sinea lui aceleași cuvinte. Nu vreau, nu vreau, nu vreau! În cele din urmă, domnul Perkins îi puse mâna pe umăr. Nu vreau să te influențez, zise el. Trebuie să te hotărăști singur. Roagă-te a tot puternicului să te ajute și să te călăuzească. Când ieși Filip din casa directorului, afară picura, merse pe sub barcadele care dădeau un curte. Nu era nici țipenie de om și corbi din ulmi tăcuseră. Se plimbă încet de jur în îi era cald și ploaia îi făcea bine. Se gândi la tot ce-i spusese domnul Perkins, de data asta cu mai mult calm, întrucât nu mai simțea dogoarea pe care o emana personalitatea acestuia. Îi părea grozav de bine că nu s-a dat bătut. Prin întuneric deslușea vag silueta impozantă a catedralei. Acum nu mai putea să o sufere pentru că era veșnic silit să asiste la liturgiile interminabile care îl plictiseau de moarte. Imnul acela era nesfârșit și tot timpul cât se cânta, trebuia să stai până și sumbru. Predica era un zumzet pe care nu-l auzei și parcă te apucau alte alea pentru că trebuia să stai nemişcat când de fapt ai fi vrut să-ți mai dezmorțești mădularele. Apoi Filip se gândi la slujba care se ținea duminica la Black Stable dimineața și seara. Biserica era goală și rece și mirosa peste tot a pomadă și a haine scrobite. O predică o ținea diaconul și una o ținea unchiul lui. Pe măsură ce creștea, învățase să-și cunoască mai bine unchiul. Filip avea un caracter deschis și intolerant și nu putea înțelege cum poate cineva să fie sincer când spune unele lucruri ca preot, dacă nu le aplică niciodată ca om. Înșelătoria asta îl scotea din minți. Unchiul lui era un om slab și egoist și dorința lui cea mai mare era să aibă cât mai puține bătaie de cap. Domnul Perkins îi vorbise despre frumusețea unei vieți puse în slujba domnului. Philip știa ce fel de viață duc din colțul Angliei răsăritene, unde și-avea el locuința. Nu departe de, de Blackstable era parohia protopopului din Whitestone, acesta era burlac și, ca să facă și el ceva, se apucase în ultima vreme de agricultură. Ziarul local relata mereu procesele pe care le avea la judecătoria de ocol cu unul și cu altul cu muncitori cărora nu vroia să le plătească salariile sau cu negustori pe care îi invinuia că le-au tras pe sfoară. Gurile rele ziceau că și ține vacile nemâncate și se vorbea foarte mult de eventualitatea ca, până la urmă, să-i se ia vreo măsură colectivă împotriva lui. Și apoi mai era și protopopul din Fern, un bărbat trupeș și bărbos. Nevastă sa se văzuse silită să-l părăsească pentru că era îngrozitor de hain și ținutul voia de bârfeli cu privire la imoralitatea lui. Preotul din Sărl, un cătun de pe malul mării, putea fi văzut seară de seară la cârciuma din preajma casei parohiale. Eforii bisericii veniseră la domnul carei ca să-i ceră sfatul în această privință. Niciunul dintre preoți nu avea cu cine să schimbe o vorbă decât cu țăranii și pescari. Și erau seri lungi de iarnă când băteau un vânt puternic, șuierând sinistru prin pomii desfrunziți și, de jur împrejur, nu vedeau altceva decât monotonia a rida arate. Era sărăcie și simțeau lipsa oricărei ocupații care putea să aibă vreun sens. Toate curiozitățile și ascunzișurile caracterelor lor găseau câmp liber. Nimic nu le putea sta în cale. Oamenii deveneau meschini și excentrici. Filip știa toate acestea, dar intoleranța caracteristică vârstei lui îl împiedica să le găsească scuze. Îl cuprinseră fiorii la gândul că ar fi putut să ducă și el o asemenea viață. El vroia să iasă în lumea largă.